Apirilaren lehenengo astean, zintzilik irratiaren eskutik. ZER NORINORK JARDUN ALDIAK! bat asteartea arratsaldeko arratzaldeko zazpitar dietan, nikera zulon. Alabedi gazteizko irrati librearen dokumentala, Ogeita urte, kolpez, kolpe! Eta pirilak bos lanun batago izeko amarretatik gaueko amarrak arte Amabi orduko maratoia zuzidean Komunikazioa gai hartu eta hogeita amargon bidatu izango ditugu gure artean Gainera, zintzilik irratiko irratza joen saio bereziak izango ditugu bertan zudan, no, Zato, zu ere izan zaitezke Noski animatu eta parte hartu Deitu bederatzi lau iruboski Zazpilau zelo zazpi Eta zintzi lagunikatu Eta gogoratu Apirilak batean Nikela Zulon Alabe diren dokumentala Eta apirilak bostean Goizeko amarretatik aurrera Babeko amarrak arte Irrati marato ja Intoni satuz, Sincilik irratia, FM Eunean. Edo perra tegitikagertu. Oni garai, ohietori zagasara.